Културата често звучи като нещо меко, почти декоративно в сравнение с геополитиката на военните интервенции. Но новият сборник Културната дипломация и Балканите твърди точно обратно точима, но културата е онзи инструмент, който може да отваря врати там, където политиката блокира. Как Балканите разказват себе си през култура, къде свършва дипломацията и започва пропагандата и може ли културната памет да лекува конфликти? Добър ден на доктор Александра Миланова. Добър ден и благодаря за поканата. Отново да гостувам на Българското национално радио. Александра е съставител на изданието и той е резултат на една много голяма международна научна конференция, която е проведена по тегидата на Института по балканистика, където Александра работи. Да. Нали точно така. А, сборника съдържа по-голямата част от материалите от Международната конференция под същото име, културната дипломация и Балканите, постижения и предизвикателства в съвременната епоха, която беше организирана от Института за балканистика с Център по търкология при Българската академия на науките, с подкрепата на Министерство на културата и в институционално партньорство с Държавния културен институт към Министра на външните работи на Република България и Националната галерия. Този форум беше проведен в края на октомври 2024 година, като както форума, така и изданието, което представихме преди десетина дни в Алата на Софийския университет. Всъщност са резултат от изпълнението на един голям научен проект – Културната дипломация на Балканите през 20-и и 21 век – Постижения, проблеми, предизвикателства за бъдещето, финансиран от Фонд научни изследвания на Министерство на образованието и науката. Виждаме, че това е, е една събирателна точка между различни институции, свързани с културата, дипломацията и образованието, съвсем логично. Това е така и говорим за а, една академична публикация на академични текстове, т.е. на сериозни изследователи от различни страни върху този комплексен въпрос. В увода си, Доктор Миланова пишете, че в свят на войни и кризи културата изглежда второстепенна, но добавяте, че всъщност културата е последното общо благо. Как се защитава тази теза в свят, доминиран от теми като сигурност, економика, технологии, патрол, ще започна с това, че съществуват над 200 определения за това какво е култура, което е напълно естествено, защото културата не е нещо, с което ние се раждаме, а я е придобиваме в течение на нашия живот. Мен лично много ми харесва определението, че културата е пространството, в което се разбираме как да живеем. И всъщност с културата са свързани и тя е основата, ако се замислим, на всички... Ъм, решения за справяне с съвременните глобални предизвикателства. Нещо като основа на обществения договор, така ли? И като основа на обществения договор, но също така и като основа за сътрудничество и разбирателство между държавите и народите и за насърчаване на сътрудничеството, а не на съревнованието и противопоставянето. Да, противопоставянето и съревнованието обаче водят до концепцията за здравата сила, за здравата ръка. Вие се занимавате с меките ръбове на, на твърдата сила. Къде свършва а, наистина а, меката роля на културата и а, влизаме в полето на реалното влияние и възможно ли е културата да променя политиката или по-скоро обратното? Аз лично не харесвам понятието мека сила на английски. Като soft power може би звучи mm -hmm. малко по-приемливо. Така българския превод аз лично не го харесвам. Тъй а като... как бихте го превели? Защото всъщност изборника и конференцията са проведени на английски и това е академично издание е на английски. Това е... Това е основният език на тази публикация. Точно така, тъй като нашия стремеж е изданието и материалите от конференцията, всъщност да достигнат до максимален кръг от читатели и да, да се популяризират всъщност резултатите от, и от проекта, и от научния форум, който беше проведен. Освен това, така отговаряме до някаква степен на критиката, че много често учените се занимават с въпроси, които са малко съвстрани от обществото и за които обществото не е съвсем наясно и това до известна степен е вярно. Така, че ние отваряме се отваряме всъщност към обществото и към различни аудитории. Още повече, че участниците и в конференцията, които са и автори в изданието, те са от различни държави, не само в Европа, но дори в Африка. И всъщност е интересен техният поглед, макар, че някои от текстовете на първ поглед нямат общо с Балканите всъщност при един по-задълбочен прочит се виждат тези връзки и всъщност географските граници са в известен смисъл условни, тъй като както добре знаем културата и изкуствата, те не боравят с тях. А, един от примерите е всъщност този африкански контекст, който се свързва с Балканите и по-специално и с България. Това е изключително любопитен аспект, за който много малко се говори, но пък може много да се научи от публикацията в вашия сборник, но аз ви връщам на въпроса как бихте превели soft power, което на английски а, звучи добре, но на български води към друг вид а, асоциации. Има ли, а, има ли начин да се изрази това, което се включва в концепцията за мека сила като буквален превод от английски? Не мисля, че можем да намерим буквален превод, нито някакво точно обяснение. Тук мога да направя с референция, с това, което Борхес казва за времето. Аз знам какво е време, но когато се опитам да го обясня, не мога. В същото е до някъде с културата и с културната дипломация, тъй като като основен стълб на публичната дипломация, която на практика е всичко, което прави една държава за да обясни себе си. Културната дипломация много често е този мост, така наречен между народите и между държавите, но по своята същност това е обмен на идеи, информация, форми на изкуството и на културата, чиято цел е да насърчава сътрудничеството, разбирателството и по този начин да съдейства за мира и сигурността в света. Сега, една от големите теми и на академичните изследвания и на конф... Конференцията, международната, за която става дума и, за, и на самия сборник е а, приликите и разликите между културна дипломация и пропаганда. Много от изследователите търсят ясно разграничаване между културна дипломация и пропаганда. А, примерно ще цитирам Албена Танева, а, която казва, че трябва нали, да, ясно да се виждат тези а, разлики, но в реалността, особено на Балканите, те са трудно различими. Доколко влиянието без принуда, а именно това е влиянието на културната дипломация е реално и доколко е просто по-финна форма на натиск, защото знаем, че големите империи или наследничките на големи империи имат много повече инструменти да упражняват подобно влияние през културна дипломация, включително чрез езика. Това е така. Една от целите на нашия проект и на изданието, за което говорим, е точно да видим как така наречените малки държави, макар че аз не харесвам това определение малки държави, особено когато говорим за култура, тъй като според мен мащаба е в съзнанието на твореца, не на мястото, където той е роден и създава своето изкуство. А, пропагандата и културната дипломация са две взаимосвързани теми. По-лесно е да се дадат конкретни примери, отколкото да се а, изведе дефиниция. Естествено, най-силната пропаганда е по времето на Студената война, както добре знаем, но и в момента е много трудно разграничима границата между културна дипломация и пропаганда, тъй като... А, Целевите групи са едни и същи до голяма степен. Средствата, които се използват, също могат да бъдат еднакви. Но културната дипломация не е противопоставяне и не е отричане на другата гледна точка. Тя не е или едното, или другото, и едното, и другото, и всички гледни точки, тъй като знаем като изследователи, вие като журналисти, че всъщност няма нищо по-лошо от един единствен разказ. И а, това, което е важно и за културата, и за дипломацията през култура, е Универсалната декларация на Организацията на Обединените нации от 2001 година за културното разнообразие, където е посочено изрично, че културното многообразие е толкова важно за човечеството, колкото е важно биоразнообразието за... в природата. Да, това е добър пример. Но Балканите са първо във фокуса на вашите изследвания, второ регион на споделена, но много често силно успорвана културна памет. Това преплитане между близко и враждебно помага ли за диалог или по-скоро създава нови конфликти, защото знаем, че на Балканите сме особени майстори в това да връждуваме с най-близките по, по място и по менталитет включително. Това е и вярно, и невярно, тъй като културната дипломация точно акцентира върху това, че културата може да бъде както уникална, така и универсална. И много често ние говорим за споделено културно наследство, тъй като културното наследство то е за цялото човечество, не за определена държава или нация. Всички знаем израза, че Балканите произвеждат много повече история, отколкото те биха могли да се справят, но се оказва, че това не е единствения регион в света. За съжаление и в момента има противопоставяне в различни части на света. А, в този смисъл Балканите биха могли да бъдат а, един пример, един урок а, и дори една лаборатория, където могат да се проследят различни добри практики и научени уроци от миналото. Тъй като миналото дато трябва да ни учи, но също така да взимаме и пример, гледайки към бъдещето, като не забравяме, че решенията, които взимаме днес, всъщност определят това бъдеще. И ам... Проблема е, че особено в нашия регион културата много често се политизира, използва се, както вече стана дума за пропагандни цели, за дезинформация. С това е много важно познаването на различни култури. Дадохме пример с една от статиите в сборника, която е на директора на Центъра за африканско изкуство към Министерството на културата, туризма и креативните индустрии на Нигерия. А в Нигерия, например, има няколко стотин племена. Там със очудване разбрах, че в училище не се преподава история като наука, като дисциплина, защото основните племена не могат да се споразумеят, така да се каже, помежду си, какъв да бъде официалния наратив, който да бъде изучаван в училище. Мисля, че нашата цел и нашото желание не е такова. Да, това е интересно, но историята винаги става поле на такава битка, особено на Балканите. Става дума за битка между различните интерпретации, иначе на едни и същи исторически събития. Примери, много, включително нали, този нашумял пример за граф Игнатиев по отношение на така наречената Софийска фера така го обобщава той в а, своето а, писмо. А, интерпретация ли е на обесването на Васил Левски или не, нали? няма да влизаме в този а, спор. Обаче, при положение, че имаме толкова взривоопасно а, конфликтно поле между различни интерпретации, особено на Балканите, завършвам с този въпрос, има ли шанс намирането на Общ знаменател? и какъв ще е той Достатъчен ли е този образ на стария мост в Босна, който веднъж разрушен по време на войната, след това е а, възстановен? Може ли наистина по този начин да се възстановят мостовете? Културата е един от този начин, може би най-ефективния. Не случайно тук бих искала да спомена. ЮНЕСКО, която е организацията от системата на ОНЕ, която се ползва не само с най-голяма популярност, но и подкрепа. Тази година се отбелязват 70, годишни, 70 години от членството на България в ЮНЕСКО. И а, всъщност ЮНЕСКО е единствената организация, и това е свързано с моя отговор на вашия въпрос, а, която е изградена върху идеята и тя е записана в нейната конституция, че а, МИРА ако е изграден единствено и само върху политическите и економически договорености между правителствата, не би могъл да получи единодушната, трайна и искрена подкрепа на човечеството и мира, за да бъде а, той наистина съществуващ, а не провалена мечта и идея, той трябва да бъде изграден върху интелектуалната и моралната солидарност на човечеството. И не случайно и помага за възстановяване на този мост. Благодаря ви, доктор Александра Миланова, съставител на сборника Културната дипломация и Балканите, защото културата може да бъде витрина, може да бъде инструмент за влияние, но може да бъде и пространство за среща. Благодаря ви.